Mwani yangu ni kwamba mwishinda salama salimine Mpenzi msikilizaji karibu kufata tarifa bari na tunazana mkutasari wake Raya wajiji la bujumbura Mba wabado kubumuwa nyumba zao zilo jenga Watalazimishwa, wataltozwa faini Ya kwanzia laki moja hariju Ni matangazo zoe Amesema hivyo mea wajiji la bujumbura Jumane hii ni wakati zoezi la kubomoa nyumba Hizo zilo kinyume, kinyume na sheria Ilikamilika agosti 30 na moja na kampeni ya VP Moe vya COVID-19 kwa wanafunzi wa shule za mabweni inafikia kiku kikomo Jumanehi, kwa mujibu wa wizara ya afya baada ya wanafunzi wa mabweni, wanaomba kurefushwa kwa muda wa kampeni hiyo na hiyo baadhi ya na raia baadhi ya raia Bujumbura Wana hatuya uongozi Wongozi watara fayoya, ya pesa 1200 kwa kila Kwahaya kwa karibuni jina langu Moize Misago Mitamboyangozwa na B Seraphine Haki Zimana Habari Kamili, tukiaanza katika ukura sawa utawale ni kuamba idadi kubwa ya ufanya kazi waki wango chachini. Cha ujuzi katika kampuni za serikali na, na zile za ushirika wake ni moja wapo ya changa motos na usbabisha kutokuwa na faida kwa kampuni hizo kulingana na wakurugenzi wa sirika onatelpa moja na sokabu. Katika mkutano wa kutathmini faida za kampuni hizo katika azina sirikali jumanii. Alengi yombu nyoni, waziri mkuu amebaini kuwa badhe wafanya wa kampuni za uma hawana ujuzi wa wakutosha, anatoa mfano wa shirika regidezoa ambalo lol na chelewa kwa miezi mine kukusanya pesa, ama kusu idadi kubwa wafanya kazi wa siona ujuzi, waziri mkuu analiza kuamba upendelevu, upendelevu ndicho chanzo chahali hiyo kwa mujibu wake muda wakucheza umekwisha na faini ya kuanzia pesa laki moja hadi jumla isiyojulikana itatozwa kwa wale ambao bado kutekeleza hatua ya kubomowa nyumba zilizojengwa kiholela raia hao pia watalipa gharama ya kazi zote za kubomowa bomoa ambazo munisipa jijla bujumbura itafanya katika mkutano na viongozi angazote zote jumanehi meya wa bujumbura jamii ya tungimana Amesema kusikitishwa na vitisho vya kuwa wavi na vifanyua dhidi ya bathi ya viongozi wakata na vitongoji na wameliki wa ujenzi uliokinyume na sheria. Meo Jiji la bujumbura Jimmy Atungimana, tumsikilize. Sisi tumeona muda wakubomoa, umeisha timia, umekwisha, umekwisha. Sasa kwa, kwa leo, lengo la mkutano wa sasa hivi ni kujudisha ninyo ote kama Tunaanza ikipia, kulipisha kisasi Kulipisha kisasi au wenye hawakupenda kusikia mambo tunayo ambiliwa na, na angazi za Kwa hiyo pesa miyamoja burundi laki moja burundi ni lazima ipewe ili yofaini yue ikamilike Kwa sababu tunaona ndugu zetu na wamoja wepo wa hapenda kusikia Sasa kusikia kwenyewe, wanapasha kulipa ya fine ni faini ya miyamoja, lakini laki miyamoja ni kwamba, eh, iyo ni kwanza. Pili, itatokea kwa kazi itakua ufanyika, yani kuna kazi ya kubomua nyumba kali, nyumba za, za gorofa, iyo sasa inamana helaizo zipande kidogo. Huyo amesikika ni meo jijila bujumbura, Jimmy Hatungimana. Na wakazi wa tarafa ya Nyabirabani mkoa Bujumbura wanalala ni malipo ya pesa 2000 ambayo uongozi unadai kwao malamo hiyo ya raia waliyotoa kwenye kipindi cha Jumatatu hichi cha aiwanyu havugwa mwa kicha kituhiki uongoza wa munisipo tarafa hiyo na baini kuwa uamuzi huo unatoka kwa baraza la madiwani Ferdinand Simba kiongozi wa tarafa Nyabiraba Anasima kuwa lengo la ku, lengo ni kusaidia kujenga shule ya ufundi katika tarafa hiyo Anatoa wito kwa raia na kutoa mchango wao kwa mandele wa tarafa hiyo Rumi Walde ni Baadhi ya raia hawa kazi wa tarafa nyabilaba mkuhani bujumbura. Wanaramekia pesa ilufumbiri zinazo tozo kwa kilakaya Wakileza kuwa ni nyingi ukilinganishi na mapato yao waliofikisha malalamiko yao kupitia kipindi aho iwanyo havugamaki cha redio isanganiro wamesema ya kwamba hawana vyanzo vya kupata pesa hizo kwa upande wake katibu tarafa nyawilawa hatuo ya kutoza pesa hizo kwa ajili ya kufanikisha ujenzi wa shule ya ufundi imeyafikiwa na baraza la madiwani na kutangazwa raia kwa wanaonungunika wakieleza kuwa wana maisha duni Ferdinand Simba ndani yeye anawahakikishia kuwa hawata tozwa pesa hizo endapo itagundulika kuwa wanathibitishwa kwamba wana kidogo. Hapa anafavanoa kuwa raia wanao toka katika familia zenye maisha duni wamepewa hati inayothibitisha kuwa wanaishi katika mazingira hayo. Bwana Simba ndani yeye anatolea wito raia kuchangamkia maendeleo akitetea wito huo kuwa hakuna mgeni atakaye kuja kufanya kazi za maendeleo kwa nafasi yao katika shule saba za tarafa hiyo hakuna shule ya ufundi hata moja inaalifiwa kuwa shule hiyo ikimalizika itakuwa jengo la horofa tatu. leo isanganiru ni kiboko yao Ikiwa saa 7 dakika 28 nende na tarifa hii, wanafunzi miamoja hamsini, walimu pamoja na askari polisi walio kwenye mafunzo, ndiyo ameripoti kampeni ya kupima COVID-19 kwa wanafunzi walio kwenye shule za mabweni, hadi majira esa nejuma nehi. Ni wakati kampeni hiyo itafikia kwa kikomo siku hii kulingana na wizara ya afya mengizadina ye jamarivjane ngeda kumana. Majira ya saine na nusu wanafunzi na walimu zaidi ya miya Ndiyo waliopewa VP Moves ya wa virusi za corona Kwenye dimbala soka linalopatikana kando ya ofisi ya governor wa mkowa wangozi Wengine waliopewa VP Moves ya COVID-19 ni asikali polisi wanaopewa mafunzo Ya kujiunga na tasisi ya asikali polisi itawi la mkowa wangozi Pamoja na wafanya kazi wa serikali zaidi ya hamusini kwa ujibu jumla hayo yanaripotiwa wakati ambapo miongoni mwalimu walihudhuria kutoa maarifa kwa wanafunzi bila kumiriki cheti kinacho Thibitisha kwamba walipewa vipimo vya jangala corona hususan walimu wa shule usika na kutoa marifa ya uganga Walimu hao hawakurusiwa kufundisha kisa huenda wangewambukiza wanafunzi virusi vya corona Duru kutoka kwa waganga walio kuwa kiendesha jitiada za kutoa vipimo dimba ni humo zaereza kwamba Walio pewa chanjo jumaine hii ni wadongo kiringanisha na jana ambapo Walifikisha majira ya samoja usiku wakiendesha vipimo kwa wanafunzi wa shule za abweni Walio kuwa nania ya kurejea shure ni hara Iweze kanazo, walio huduria kupewa vipimo wanakikisha kwamba nyongoni mwao kuna walio afirika na virusi vya janga la korona na wengine hali yao hakika iko shwari Aida laia hao wanayereza kwamba vipimo huwa vikifibitisha wafirika kati ya watano na kumi katika idadi ya watu mia wanaopewa vipimo vya virusi vya corona. Shukrani Shukranja Marivyane, ngenda kumana, daima na ukura sawa afyanu kwa mba kuna shuliwa kasi ndogo katika zoezi la kupima COVID-19 kwenye kituo kilichoko kwenye ospitali ya Ruziba, moja vituo ambako kuna pima jangala COVID-19. Wanafunzi wale ukua papo hapo, wanaomba kwa kwa muda wa kampeni ya upimaji kwa wanafunzi wanasoma shule za buweni na katika kurasa wa sawahiria ni kwamba wahitimu wakitivo cha sheria wana haki ya kujiunga na jopo la mawakili matamshi yake Jean-Paul Schmilman ni mwakilishi wa kisheria cha wa chama cha waliojitolea kwa uhamasishaji na wa sheria kwa mandeleo endelevu Matamshi hayo ya baada ya tangazo la mwenye kiti wajopo la mawakili wa jiji bujumbura ya kwamba wa etimu wa shiri wa kitivo cha shiri ya hawana hawakubaliwi kupokilewa katika tasisi hiyo kulingana na utaratibu. Na kwa kuhitimisha tarifa bari kwenye ukura sawa soka ni kwamba mechi za ligi ya mabingu wa barani ulaya alfumbili chino na moja. Zimipuangwa jione ya jumani hii. Klabu ya Manchester United kutoka wingereza itachuwana na young boys ya uswisi wakati Real ya uispania itakaribisha kikosi cha Italia Atlanta. Mechi inaustarajiwa zaidi na mashabiki wa soka ni ile ita ili ya Club ya Barcelona pa ya Uhispania na Bayern Munich kutoka Ujerumani. Mechi hii itatangazwa moja kwa moja kwenye kitu hiki kuanzia saa 3 usiku. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji kwa ni saa 7 dakika 32 za ziada sines ipokuani kuiteremsha anga. Niwashukuru nyote ambao umechangia ili tarifa hii kufikieni langu jina Moize Misago kwa hereni. <tik>